يا إلهي يا معين يا ملاد التائبين رحمة أرجو ببابك منك يا رب الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين يؤمنون يُقُونُ فِي الصَّرَائِ وَالضَّرَائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ۚ وَمَن يَذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ شَفِيعُهُ ۖ وَهُوَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ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 انعاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى وَأُتُمُّ الْأَعْلَى إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِيَّامَ سَزْقُم قُرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قُرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَا النَّاسِ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ السلام <تصفيق> عليكم Falemdërimit dhe lavdërimit të të kojnë vetëm Allah subhanu wa ta'ala. Salavatet dhe salamet të të kojnë Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, familjës të ti, shokëve të ti dhe bëndjith ata që njegin rrugën e ti dherin të ti që në gjikimit. Allah une falemdërojmë dhe vetëm prej ti falje ndihëm, kërkojmë. Kërkojmë brojtën nga Allah u për i të këqjeve të vetë vetës dheve pravetona. Kë uzonë Allah u s'ka kushë lajtit, kushë lajtit s'ka k Dhe shmoj dhe deklaroj se skahin i tjetër përvesha Allahu të gjellë fi ulajë cilë është një Dhe dhe shmoj se si Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem është ropë dhe i derguar i ti Po ju që keni besuar, keni frik Allahun subhanu wa ta'ala me një respekt të denjë Dhe mos dis një post duke qenë musliman Thë një me vëlletë është të një Allahu subhanu wa ta'ala Kurse uzimi, me i mirë është uzimi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem veprat në Tëqia të janë ato të shpikurat çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është ndajtitje e çdo lejtje është një zjat të ndëruar me safir Mirsena erret në këtë tribun e organizuar nga shoqata humanitare bamësia ku sonte trajtojmë temën e rinies te tribuna e sonte titullohet rinia e shëndosh sjell ardhmërinë e shëndosh do të nda rigjerojnë goxhllarët e nderuar e Krema Aktiu nga Kosova dhe Hoxha Tenditë e Kirin nga Shkupi një herit Kemën nderin që në fultoren tonë të kemi edhe vëllëzrin Tan, përkë shalim, ish këngëtari TNDs dhe, dhe Adem Ramadanin nga Shkupi. Duke mos e zjatur shumë, ftojmë Safirin të marr fjalën. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin was salatu was salam ala nabina al Muhammadin wa al ala alihi wasahbihi jamein. Falenderimit të të fënë Allah të madhruar, i cili është i vetëmi idenjë dhe meritor për të qenjë i lavdhruar dhe i lavdhruar. Për shëndetjet dhe bekimet i adresojmë, ka të ndërguar i dhe i zxedur i ti, Muhammed sallallahu aleyhi vësallem, qofshin edhe për familjen, shok të ti edhe gjitha ta cilët ndjeki në rrugën e ti idenjë në ditën e fundit, kësa i bote. Të ndëruar të pranishën dhezer dhe motra, shuqëzoj rastin spari të falenderoj organizator ti takimi me ju sonde i cili nuk është i pari në këtë vend, edhe në këtë përbërje. Gjithashtu, shudzëj rastin që të lusë Allah në madrëshëm, që të nadhëroj për e të mira e ti të pakufishme, të nadhëroj sinceritetin fjallë edhe në vepra, që islamin, kuranin dhe shunetin e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem të i bëj pjeshtarin ndrequës në jetën thonë, ashtu që e tërve primtaria jonë, Së gjitha ato që me i dhe projmë të jenë të organizuara edhe të jenë të orientuara ka fitimi i knatsisë a allatës dhe gjellë dherën e ditën e fundet në të cilën jemi në këtë jetë. Ajo përçka do të flasë unë në këta minuta të cilët me janë vanë në dispozicion, ka të bëj me rininë dhe shkencën, respektivisht rininë dhe diturinë. Në të vërtet, dituria dhe shkenca Çë të dyja në gjuhën arabe e dimë, të dyjave u përzijhet fjala ilm. Në gjuhën shqipe ekziston një dallim mes diturisë dhe shkencës. Mirë po, duke qenë i vërtetishëm për këtë dallim, unë përqendrimi im më i madh do të jetë tek dituria, duke filluar nga dituria islame e pastaj dituritë tjera dhe duke u munduar me ndihmën e Allahut azza wa xal që pasfirojmë dhe të kuptojmë raportin që të duhet të ketë muslimani e, me dhije. Në të vërtit, shqejtria e citateve kuranore dhe e thanjeve të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem në e imponon që me asëgja prej fjallëve dhe shkjehimeve tona të, të mos fillojmë para se të përmendin disa ajete dhe disa hadithe të cilat në mënyrë shumë të qartë e bojnë e, të ditur edhe e vojnë në pahë vlerën e dituris. Në të vërtet, Allah i madrishëm, vetëm për një gja e uvëzojë Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, vetëm për një prej të mirarët kësa i bote e uvëzojë që të kërkoj shtim edhe rritje. Asë njëherë nuk është transmituar që Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem të ketë kërkuar prej Allahut shtimin të, shtim të pasurisë apo të këtë kërkuar shtimin të numrit të evladve të pozitës të autoritetit apo çdo më radh, e vetmia gjallë, të cilën e kuptojmë nga Kurani dhe Suneti është se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është urdhëruar që prej Allahut azzeh zel të, të kërkojë shtimin e diuturis. Për këtë arsye thot Allahu azzeh zel në sura Taha të Kur'anit në ajetin numër, numër 114, wa qur rabbi zidni ilma. Dhe thuaj, o zote im, shtoma diturin. Një ndarje e këtil, një veqim e këtil i dituris, me dhe një legitimitet të kërkimit të shtimit të sajt sëpa dyshim se është argument i fort për vlerën e dituris në islam. Në anën tjetër, Allahu Azhevajel në më njërë shumë do në thanë se, treganë se një gjo që gjithë se si zavend meritor edhe zavend merënsi në misionin në objektivin për cilin Allahu e ka kryuar njëriun që është i badeti, adhurimin, kuptimin e përzithën e që një pjesë shumë merënsishme e i badetit është që njëriu të ketë droje, të ketë frikë respekt nda Allahu subhanahu wa ta'ala dhe në mënyrë shumë të definuar Në mënyrë shumë buqfale Allahu Azzezel tregon se ekziston një parakusht, ekziston një kriter, të cilin duhet ta plotësojë njeriu në mënyrë sa të mund të arrijë atë shkallë të ngritjes së atë afrimit tek Allahu që të ketë frik respekt ndaj tij, për këtë arsye thot Allahu i Madhreshëm në surën Fatir, ajeti 28, inna yahshallaha min ibadihi alulamaa. Allahu prej robërve të tij ja kanë frikën, ja kanë drojen vetëm dietarë. Kjo do të thotë se frikë respekti ashtu si kur edhe gjithë xhanat që kanë të bëjnë me besimin edhe me adhurimin janë ngushtë të lidhura me dijen, nga se njeriu është në gjendje ç'a Allahun ta njohë, ta besojë, ta respektojë, të shërbejë aq sa di rreth tij dhe aq sa posëdon njohuri. Normal refleksonet e dituris në jetën e njerëzit në atë të kësaj bote dhe të botës tjetër janë të shumëta, janë të shumë lojshme, dhe padushim se Allahu Azevedzhel, si kur edhe në gjdo aspekt tjetër, kur njëri u një që ka përhjetë Allahot, Allahu ate i ashë përblen shumë pish, dhe ate që lenë njëri u për të arritur dherit e ajo, që ka është fisnike, Allahu gjithsesi ja kompenzon shumë ma mirë, edhe në aspektin kualitativ, edhe në atet të sasisë. Për këtë arsujë, Allah a Zhejel thotë jërfaillahu lëdhina amenua lëdhina utul ilme dhe rajat. Kjo ajet i surës mujadele, që është ajet i një më dhjet, në te thuat se Allahu gjithsesi do t'ingris pre juve ata cilët besojnë dhe cilve u ashtëdhon dituria do t'ingris në pozita të larta. A ka pozit më të lartë të ngritët njëriu, se sa të bëjt për e atyre për, për cilët Allahu na u dhëzon që në rastë të qëfar do të dileme Në rast të qfar do diturije Në rast të qfar do nevoje Për të sharuar një gjënë aspektin Theorik që ne të drejtojme Atyre si pas ordret kur anor Fes e lu ehleve vekri In këntu mleta alemon Pyyt një ata që din Nësi ju nuk dini Pra njëri ju kër i drejtojt dikujt Me pyëtje, me interesim Me kërkes të shpjegimeve E të shuarimeve Ajo është një kërkes për shërbim e gjithë se si njeriu kur prej dikuit kërkon një shërbim, aja e ka qi dhe vetën e vetën një pozit më të ullët, se sa aji prej cilit e kërkon atë shërbim. Andaj automatikisht, kur dikush di di shka, dhe ka nevoj atët që ditë tja të regoj dikuj tjetër, në mënyrë automatike, Allah Azogel atë njeri e ngritë dhe ngritja të cilën e përjetojnë, ngritja të cilën e përjetojnë djetarët, është shumë ma e që muëshme, është shumë ma kualitative, është shumë domethënëse sesa krijeti ngritje të tjera artificiale, të cilat njerëzit mund t'i përjetojnë për shkak të pasurisë, famës, pozitës e këshut mërat. Ndërsa po e përfundojmë këtë pikë me atë që ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sipas hadithit që transmetohet në mënyrë autentike i shënuar nga dy imamët e hadithit Buhariu dhe Muslimi, ku çëndron se Resulullah sallallahu alajhi wasallam ka thon me injuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin aj person cilit Allahu ja do të mirën Allahu e ngrit ja bën atë të mundshëm me e kuptuar dinin respektivisht e bën ato për atyre cilat dinë edhe cilat njohin të nderuar vëllezër dhe motra të kuptuarit e dinin nuk është një gjë e cila arrihet në mënyrë automatike nuk është një gjë e cila arrihet pa mund dhe pa angazhim Ne konsiderojmë si janë shumë të kota edhe shumë të pavërteta pretendimit e disave cilët thonë se mbërënda natës u bona djetarë, mbërënda natës u bona hoqë, mbërënda natës fitova aftësi shëruese e kështu mëradë. Ato i konsiderojmë shumë të pavërteta. Mirë po gjithashtu konsiderojmë se rruga e kërkimit të dituris edhe angazhimi për të këptuar fenë dinin e Allahot, për të njohar Allahon, Sama shumë është një prej privilegjeve, është një prej mirësive me të cilat Allahu subhanahu wa taala e ndaron edhe e privilegjon robën e tij. Në të vërtetë, Allahu kur është në pyetje pasuria ose kur është në pyetje pozita, pushteti e çdo më radh, Allahu kurr një herë nuk e ka potencuar se këto gjëra janë mirësi edhe nimet nëse janë të ndara nga besimi edhe nga deturia. Në të vërtetë Pasuria sa mundet me qen nimet, as mundet me qen edhe sprovë. Për arsye se një gjah për ta ditë a është nimet, a është mirësi apo është sprovë, duhet ta dimë ta masim me një kriter. Ai kriter është apo na afroan ajo tek Allahu apo po na largon prej Allahut. Sa e sa njerëz ka sot në botë, Allahu ju ka dhënë shumë pasuni, ose ju ka dhënë shumë ë pushtet, ose ju ka dhënë shumë autoritet, mirë po këtë ajo që Allahu ka dhënë atyre vetëm u ashton distancën nga mëshira Allah, e Allahut subhanahu ve teala. Në anëm tjetër, si stimulim për të ndjekur rrugën e kërkimit e dituris, S .S. Ka të diturisë, Resulullaj sallallahu alajhi wasallam ka treguar se ai i cili angazhohet në kërkimin e diturisë, ai i cili angazhohet për të arritur edhe për të mësuar diçka, me çrast motiv i tij. Edhe këto po e them në mënyrë të përgjithshme, duke përfshirë edhe duke kuptuar këtu edhe të gjitha dijet tjera në cilat e me cilat njeriu mund të përfitojë çoftë edhe një jetën e kësaj bote ai i cili e merr një rrugë të tillë nëse motivu edhe synimi e ka për të arritur që na sin e Allahuta Azza wa Jell Allahu ate me ate do t'ja lehtësoj atij rrugën për në xhenet ashtu sikurse thot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam në hadithin që është Hasan e shënojnë Ahmedi dhe Tirmidhiu men saleka tariqa niyaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna ai etjë një rrugë apo është një rrugë për të kërkuar nëpërmjet sajtë dituri, Allahu ati me at rrugë, do t'i ja lejoj rrugën për në xhenet sikur të mos kishte kurfar përfitimi tjetër, sikur të ishim gjendje të mohim gjitha përfitimet e dunias para atyre të ahiretit. Edhe të mbetej vetëm ky përfitim se me rrugën e kërkimit të dituris, po edhe të shkencës, Allahu na e letson rrugën e xhenetit për njerëzit e mendshëm, për njerëzit e vetdishëm, ky do të mjaftonte si stimulim. Normal. Shpesh herë kur flasim për këtë temë apo për temat që kanë lidhje të prafërt me këtë, na shtrohen pyetje të natyrës a thuaj krek këto vlera, edhe krek këto shpërblime. A vlen vetëm për ditorit islamë, vetëm për ato shkenca të cilat në një mënyrë të drejtpërdrejtë na e mundsojnë njohjen e Allahut, sikurse shkenca e Teofilitit, ose shkenca e Kuranit, e tefsirit, e hadithit, e fikut, e kështu me radhë apo një xhor e tillë gjithashtojusht u përgjigjet edhe diturive, njohurive dhe shkencave të tjera, sikur se janë për shembull shkencat e mjekësisë, biologjia, gjeografia, astronomia, fizika, kimia e kështu me radhë. Përgjigja do të ishte se nuk gabojmë nëse themi, nuk gabojmë nëse themi se çdo dituri e cila është e frytshme, çdo dituri e cila nuk është e kotë por jepë frytë e pasë vetës, zhdo dituri i nënshtrojt asaj se ajo ka mundësi njeri unë të afrojt e kalla haze o gjelë. Po sasërisht të shkencat e ndryshme qofshin ato egzakte apo humane, cilat vihen në shërbim të jetës njeriut dhe përmjësimit të kualitetit të saj, ato ka mundësi shumë, mundësia shume gjonë, që të bëhen njështë, faktor që afrojnë njeriu tek Allahu Azzeh Zel posa sërish nëse ai motivohet nga synimi shkencor të ta mësojë shkencën të bëhet mjek apo të bëhet astronom apo fizikant apo kimist me qëllim që të shërbejë njerëut, të shërbejë vetë së vet, rrethit, shoqërisë, njerëzimit në përgjithësi, por vetëm e vetëm me synim për ta fituar kënaqësinë e Allahut Azzeh Zel. Atëherë s'ka dyshim se një njeri i kthiu kur merret me shkencë ai inshallah shpresojm se i meriton të gjitha privilegjet të cilat Allahu Azza wa Xel i ka garantuar për dietarët edhe për kërkuesit e diturish sidoqoftë janë disa kritere për ta kuptuar se një dituri a është e frytshme, a është e dobishme apo nuk është e kthjellë për atyre kritereun do të përmendi dituria pas së cilës pason praktika dhe ajo praktik është pozitive, qënë në prosperitet, qënë në përparim, s'ka dyshim sa e ditori, gjithse si është e frithshme, është e dobishme edhe është e mirë. Në këtë rast, duhet pa tjetër të vëjmë në pahë, të potencojmë edhe të rikujtojmë, se në islam nuk ka asë gjahë vetëm teorike. Gjithë të gjahë që eksistën si teorinë islam, pa tjetër pas saj, ka me utërheqë edhe praktika. Madje edhe kushtet e besimit kushtet e imanit, të cilat i mësojmë çysh në fëmijëri, edhe u mësojmë fëmijëve tan, edhe ato nuk janë vetëm teori, edhe ato duhet të jenë të përcjellura nga praktika. Foth Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe kët po e përmend disa për ilustrim. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asman 100 illa wahida. Men ahsaha dakhala al-janna. Allahu i ka 199 emra, 100 pa një, ai i cili i përfshin ata 99 emra do të hyjë në xhennet. Dihetarët kur e kanë komentuar kët hadith, kanë thënë se përfshirja që mund t'i bëjë njeriu emrave të Allahut azza wa xal, është përveshtierash ti di ato, tu a di kuptimin, ti besoj pa luhatshun, por njëkohësisht të sillet konform mësimeve dhe udhëzimeve që burojnë për emrat e Allahut azza wa xal. Pra, nëse ne e besojmë Allahun me emrat edhe me e dhe me cilësitë e tij, besojmë për shembull se Allahu është i gjithëdijshëm, dhja e ti përfshinjë gjdo gjo, atëherë ajo, aji besim i yunit, gjithë sesit duhet të konfirmohet në praktikën tonë, duhet të silemi, si kur një njeri i cili për një mendë, dhe din se Allahu është duke e pa. Duhet të silemi, si kur një njeri i cili, e di se Allahu dhe gjonjë gjdo gjo që fletë ai, edhe Allahu shejë gjdo gjo që vepronë ai, edhe di gjdo gjo që ai më ndoshta edhe fshejë në, në, në brendësin e ti. Kjo ës Ajo praktik e cila gjithsesi duhet të reflektoj në jetën e muslimanit pas teorisë, pas dijes teorike, të cilën ai ka e ka përvetësuar. Pastaj praktika dhe aktiviteti i njeriu që çdo vepër afrohet tek Allahu. Ne e dim se njerëzit në këtë botë angazhohen, Allahu Azza wa Jalla ka krijuar në njerëz angazhim të vazhdueshëm. Mirpaf po, jo çdo angazhim, edhe jo çdo vepër afrohet tek Allahu. Të, të gjithë e dinë në mënyrë elementare se çdo vepër për qenë aty që afrohet tek Allahu duhet të, të plotësoj dy kushte themelore, ato janë: të jetë për Allahun edhe të jetë konform asaj çka Allahu dëshiron. Me një fjalë, sinqeriteti edhe veprimin përputhje me shpalljen që Allahu Azza wa Jalla ka zbrit apo ja ka shpall njerëzimit. Praktika e cila duhet të puroj prej diturisë Do të plotësoj gjithashtu këto dy kritere. Do të jetë një praktikë e mirë, do të ketë ndihmën e gjykimit, do të ketë ndihmën e gjykimit njerëz të cilët janë lodhur në dunja. Janë lodhur në dunja, mirë po, para Allahut kur dalin nuk do të nuk do të kenë rezultat. Thot Allahu Azza wa Jall në ajet në një ajet të surës Al-Furqan, "Wa qad dimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an manthura." dhe ne i uqasëm asaj që ka ata sëllëm prej vepra e tyre dhe e bërëm hi e pluhur. Për çfarë arsye? Për arsye se ato edhe ishin vepra, Allah u po i qunë vepra, mirë po ishin të pavlefshme, për arsye se nuk i plëtsonin kushtet edhe kriteret për të qenë vepra, të njohura, të pranuara edhe të shpërblujera, tek Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu në një jetë të, jetër, të surës El Kef, Allah azogjel thot, Kullhel në në bëjokum bil ahsen A do një që informojnë për ata njërës cilët kanë bo vepra, mirë po mas tepër me atyre të të shkojnë vepra të poshtë, e ledhine dalle sajuhum fil kajatit dunia, vë hum jahsebune, enne hum jahsinune suna, të këtil janë ata cilëve qysh në dunia u shkoj huq mundi, por ata mashtrohen dhe akoma mendojnë se janë dukeve pruar mirë. Pra njëri ju nga njërëve pranë, nga njërë madje edhe mendojnë se është dukeve pruar mirë, mirë po nëse nuk qëka Allahu ka kërkuar prej neve, me atënë qëka Allahu në ka uzuar, ajo së do menë se në ditën e gjëkimin nuk do të kjetë vletë. Pas taj, kriterë tjetër është për të qenjë diturie do vishme, është taj e diturie e cila të ashton imanin. Ditori e cila të ashton imanin, pa dyshim se janë diturit islamen, koptimin e ngusht, mirë po janë edhe diturit shkencorin, koptimin e gjanë. Allah Azizhenja ka të reguar në Kur'an se, në këtë gjith Edhe në vet trupin e njeriu ka lënë me mia shenja, me mia sinjale të cilat nuk udhëzojnë tjetër ka përveç se ka besimi i paluhatshëm në njësinë e ekzistencës së Allahut, në fuqinë e tij të pakufishme dhe në të vërtetën e pambushme se vetëm ai çash në ndjenjë me pogjona të kthilla me kriju një gjithësi të mrekullueshme, me kriju njeriu si krijesë kaq mrekullueshme vetëm ai meriton të adhurohet dhe të bëhet ibadete e në kët vad çon ujë secila dituri e cila vërtet njeriu ia tregon të vërtetën ndërsa e kundërt me këtë janë ato cilat njerzit i kanë çuajtë dituri apo i kanë çuajtë shkenca mirë po janë të ato tëlla që njeriuën e largojnë nga Allahu Azza wa Jall e ne të gjithë e dim se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka kërkuar strehim edhe ka kërkuar mbrojtje nga Allahu tazze ve xhel prej diturive dhe nhurive të këtyra duke thënë Allahumme inni a'udhu bike min ilmin la yenfa. O Allah, un kërkoj të më mbrosh prej një diturie e cila nuk sjell si dobi. Kur i kemi parasysh këtë xhana, duhet gjithashtu të kemi parasysh edhe anën e kundërt të medaljonit. Vlera e diturisë është e pakontestueshme, sepse pa ku secili musliman e di se është mirë edhe është shumë ndërë i madhë, edhe është shumë vënti e madhë që njëri u tjetë i ditur. Mirë po, paracitet kohë pas kohë e një defekt. Paracitet një, një gjahë e cila për muslimanin është shumë e rëzikshme, e ajo është një dukuri e cila quhet shtirje sikur i ditur. Nga njërë njëri u e paracet vetën dikushi pa qenë heqë. Ne të gjithë edimëse në islamë. Në qfarë do aspekti njeri ju të veprojnë këtë mënyr është shumë e shëmtuar, është shumë e përbuzur. Mirë po, krasa sajtë që në vetë vete është e keqe, kër është në pyët që dituria, që njeri ju të parasitit i ditur pasien fare, kjo është akoma ma e rezikshme për arsye se në vetë e përmbanë, në vetë e në gërfen përgjithësi cilat nuk përfundojnë vetën të reflektimi individuali ati njeri ju. Për kundra zi, Për këtë arsye na mjafton ç shtirja, sikur i ditur, duhet të na mjaftoj apo do të ishte mjaftuar sikur njerëzit kuptonin edhe logjikonin vetëm një të vërtetë. Njëri i cili flet posaçërisht në fe, po them posaçërisht në fe, flet në emër të Allahut azza wa xal. Dhe të gjithë dinë gjithashtu se ata të cilët fein ia komunikojnë njerëzimin për Allahut azza wa xal kanë qenë pejgamberët e Zotit. Por pas pejgamberve pasurdejkë sa Muhamedi sallallahu alejhi wasallam të ktil janë dietarët islam. Për këtë arsye vlera e tyre është e madhe, por njëkohësisht edhe përgjegjësia e tyre është e madhe për arsye se ata flasin në emër të Allahut dhe në emër të pejgamberit. Nëse unë pyetëm për një gjë, a është halal apo haram, a është kështu apo ashtu, normal se unë do të them, kjo është halal ose kjo është haram, basta sa ai të di. Mirpo dia ime nuk është se unë e boj halal apo haram, po unë vetëm tregoj Ato që Allahu e ka bon të lejume apo të ndalume Andaj të flasësh për gjanat këtila Apo të flasësh për qëfar do prej fejsa Allah të zëvegjel Duhet të plotsohet Edhe të plotsohet kushti i dijes Nga se kjo pas vetës tërhek për zhesi shumë të madhe Do t'ju përmendi një shembol për ilustrim Ka qenë një kohë një njeri I cili ka jetun një kohë kur ka pas mjath djetar Me gjitha të kjo nuk ka qenë djetar Mir po ka qenë një mjeshtër, mjeshtër i mashtrimeve. Ka qenë një ç'u quhet në gjuhën ton apo në zargonin ton një copil i rrezikshëm, i cili i ka mashtruar njerëzit, sa Allahu i ka dhënë aftësi të folurit, fuçi të argumentimit çoftë edhe pa vend. Dhe, dhe sa herë që dikush e ka pyet diçka, ai kurr një herë nuk e ka lënë njeriu pa përgjigje. Nuk ka ditë në fjalorin e tij nuk ka ekzistuar fjala sedi kjo i ka brengos vjetarët bashkuani këtë ti edhe kanë thojnë do t'ja bojmë një provim në mënyrë që ajë provimit jetë publik ata po edinë se ajë po i mashtronë njerëzit mirë po podojnë me e demasku edhe si si do t'a provojmë ata e marën prej disa shkronjave të gjuës arabe edhe e përpilun një fjalë palidhje një fjalë që se egziston të fare që s'kishtë e kurfar kuptimi edhe e përpilun një fjalë al khanfashar. Sko kurfar kuptimin kët fjalor të gjuhës arabe me Lipson e Jon. Edhe skuan ata i thon ti zotni i ditur edhe i ndëruar çopudin kat shumë më na tregu neve se çka është khanfashari. Fot po unë ju tregoj më një herë. Shihni tash njeriu aftësinë e vet çëshe përdor për të mbrapstën. Fot khanfasharia është një bimë e cila rritet në skajet e Yemenit. Një bimë e cila ka aromë të mirë. Aromën e ka të mirë, mjë për shien e ka të idhë dhe devet kër e hajnë atë bimën, nuk, nuk japin të qëmshtë. Pastaj, thot lidhur me këtë khanfesharin, filan poeti ka thonë kështu, dhe i thur automatikisht dy vargjët rrimume për mrekuli, i thur ato. Këta vetën po e ndëgjojnë dhe po qëtitën dërmjet vete. Pastaj thot lidhur me këtë, Muhamedi s.a.ll. ka thonë, atëra ta unë gretën nga mjaftë, do të rajte në emën tanë, rajte në emën poetit mirë, por ne nuk do të tolerojmë që të gënjesh në emër të Resulullah s.a.v. Me një fjallë, kjo është ajo pasoja e shtirjes edhe që njeri ju të bëj vetën e vetë se gjoja është djetar. Rëzik të veçanë gjithashtu në këtë drejtim jep apo paraset dhanja e fetfave pa dje. Në të vërtet, fjallë e fetfa të masat e gjanat të, të muslimanve, po së qërisht të rinis, vlezër dhe motra, kamorni kuptim bukfal të fjalës porrxhëje, çu mendoj se është gabim. Fjala fetva është një verdikt, është një porrxhëje më specifike. Thjesht një jo, po poëzon, pyetja, a falet jacia pas akshomit? Porrxhëja më poshtë nuk është fetva, është porrxhëje, porrxhëje e çellur mirë, por nuk është fetva. Fetvaja është shumë më specifike. Mirë, po un do ta përmend fjalën fetva në zargonin e përhapur në mesin e muslimanëve dhënja fetfa, respektivisht, dhënja përgjegje pa dje para prake. Edhe kjo paracet një, një e, përgjësit madhe, paracet një rezik të madhe që njeri ju t'i hyjë kësaj punë e pasjeni përgjaditur si duhet. Do të përmendi për ilustrim një thanje të njënit për i tabinve, i cili të regonë se me sa seriositet e kanë kuptu sahabe të Resulullah sallallaj sallam një gjatë tjilë. Thot Abdurrahman i bën e bilejla, thot i kam mëri, i kam arit të gjallë 120 shok të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot kur ndonjëri për i tyne pyetei për një pyetje, thoi ke valla shkoj te filani se unë nuk e di bashmir. Ai dyti shko te i treti, derisa mrike te i 120-ti, te i fundit. Ai fundit prapëcion te ti i pari, valla shkoj te filani se më duket ai e din më mirë, edhe kur kthei për herë dytë në rrotative, kë e kuptonte se asnjëri sipas katarsme i vdon përzejje edhe çfarë thonin te ne flest elhuc minillah, haq se unë po ta jap përzejja kanë ikë shumë për iksaj përgjithësie për arsye si një gja e tjil është e rezikshme Kjo tradit ka vazhdu pastaj edhe të këtë djetarët e mëdhej Imam Shafio Allahem Shirov të reganë për Malikun Thot kam qenë njerë prezent kur Malikut i janë parashtru 28 pytje 28 pytje 5 djetë pa 2 Thot për aty në 28 pytjeve 172 i ka kthy, ka thon valla nuk e di. Do thon çdo tri pyetje, një është për zejsh në dy ka thon nuk e di. Për çfarë arsye? Afun nuk i ka ditë Imam Malikut? Ai ka ditë shumë, mirëpo ai ka pas drojen e Allahut subhanuhu teala. Edhe vetë Imam Shafiu një herë ka pyetur për një pyetje, edhe ai është ndal, ka filluar të nguroj, i kan thon as ku përzejxhsh, ka thon derisa ta kuptoj në veten time, ama mirë është me fola me hesht. Kur ta marrvesh është më ma mirë me folta e përzegjes, ama nëse mbushet mendja se është më mirë me hesht, atëherë nuk do të jap përzegje. Pastaj dallafaçohemi me një dukuri tjetër, me një defekt tjetër, çka është vet pëlqimi dhe narcizoizmi. Njeriut me u mbush mendja se unë jam më i difun një i tonjas. Kjo është më e keqja. Shejtani zaton e ka një një synim madhor, me ta mbush ty mendjen se ti je edhe post, postes ka tjetër të kosh. Ti e maj dituni, ti e maj miri, ose me ty filon histori historia, para të e shka pas kurqo, kretë para të e ukon, harabë, keqë ukon, a më hajri filon me ty, kur të mbushet mendjatë që shtutë. Ta dishtë se shejtani e ka rritë një sukses shumë të madhë, në vetën të andë, në ty e ka realizu një projekt madhërë edhe punën e ke, ke shumë keqë. Përkëtar suaj, Safr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Sahih që e shënojnë Butavudi dhe ibn Majah, thot me të mësuaj një ilmën mimma yubtaga bihi vejhu Allah. La yeta'allamuhu illa liysiba bihi 'arzan min ad-dunya, lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Ai çdo të kërkon një dituri e cila duhet të kërkohet vetëm për hir të Allahut. Ktu mos të ketë ndonjë qetë kuptim. Dituri vetëm për hir të Allahut janë diturit islame. Nëse e kërkon për të arritur ndonjë ndonjë Përfitimta e dunias sot ai nditen e kiametit nuk ka me e shiju erën e xhennetit. Le të mirat as erën e xhennetit nuk ka me endi. Ndërsa në hadithin thjetër që shënon Tirmidhiu, që gjithashtu është sahih, thotë Rasulullah sallallahu alajhi wasallam: "Man talaba al-ilma li yujariya bihi al-ulama au li yumariya bi bihi as-sufaha au yusrifa bihi wujuh an-nasi ilayhi adkhalahu Allah an-nar." Ky hadith është akoma më i rrezikshëm. Thot ai i cili e kërkon diturin por me bop polemika me dietar ose përmiau mbyll gojen të padijshmive, më treguose un, po di, un e zona ngushtë filon hozën, e zona ngushtë filon dietaret, un i shtina brinat me filanin sikur se themin ne në Kosovë kështu me radhë. Ose për ta tërheqë vëmendjen e njerëzve, për ti tërheq reflektorat kafeja, thot Allahu atë njerë i ka më futet në xhehenn. Po e përfundoi me dy me dy tri fjali të shkurta, besoj se nuk zgjat më tepër se 1 minutë apo dy, janë disa të kalime në kërkimin e diturisë. Te kalimi i parë është kuptuarit e mangët parcial, jo me vend të cipateve kuranore ose të të njëve të Muhamidit sallallahu alaihe sallam. E lezon ajetin edhe i du këtë vetja se e ka kuptu, a në të vërtet nuk e ka kuptu. Shumë për djetarëve të më dhej, për atyre që kanë linde dhe kanë vdek si arabë, si njësë gjusë arabe, kur në alën i pyt për një ajet ose për një hadith, që ka dëme thonë fjala kështu në ajet ose fjala kështu në hadith, Ka pas raste kur kanë thon vallahi me pascien fjalte njerëzve, kisha thon se ajo fjalë ka kuptimin këtu, mirë po për fjalta Allah-ut, për fjalë pejgamberit, për derisa s'kam lexuar kurrë, për derisa s'kam bagazh, po kam frikë me dhon përgjegje. Tjera, tjera, tjetri defekt, tjetri te i kalim edhe deviem, është argum, argumentimi i pavend. Njëriun nga njërë e përdor një ajet ose e përdor një hadith për të argumentuar ashtu çysh nuk duhet. Do t'ju do t'ju cekje, për shembull Në surën El Ma'un Allahu zëjën thot fa'ilul lil musallin. A mundet me u paramenduar? A mundet me u paramenduar si argumentim i drejtë me thon vallahun es po falna se Allahu ka thon mirë për ata që falën. Paramendoni çfar çfar devijimi është ky? Ose në hadith thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ha'idhin illa bi khimar. Allahu nuk e pranon namazin e femrës me menstruacione përveçse me shamë. Më lejo dikush bukfalës të hadith që thon au po vajza edhe femra në ciklin e vet mujor me ufal vetë ta mbulon kokën me shamë nuk është fillimi i hadithit hadithi thot kur të hyn femra në pubertet në moshën madhore që menstruacionet janë shenjë e pjekurisë së saj atëherë mo nuk bën ajo me ufal për vetë se e mbulu me ashtu si duhet si ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala eh Allahun e lutim që të na dhuroj dituri të sinqert, dituri të mirë Sinceritetin fjalë dhe vepra gjithashtu t'ndahuroj, konfirmim të gjithasaj që dijmë me veprat tona, të cilat na afrojnë ka Allah subhanahu wa taala, ne them këtë se dëgoat, kërkoj falje për Allahut, gjithashtu kërkoj ndjesë për juve, se ndoshta pak u amora kohën dhe u mrzita aty ku kam çeluar kaq shumë prej Allahut atë zëojël vendimës së tij, aty ku kam gabuar kaq shumë prej me dhe prej shejtanit wa astaghfirullah. Allah i është përbleth pozën, tani lut zgjendëson na freskoni nga ylli i dhijë. Edë sotive të mian Ullur presë këtë unë këtë gurë Babin tim zdi ku e kam Më thënë ljarë këshumë ljarë dëka shku Babi mua më më ngonte Baram ram mua më bishpin Derë me derë lë moshë kërkojë Derit këtëhet babi im Satë shumë vite mine shkojnë Babi im nuk është asë këndë Kur u rita më të reguan Se babi im është vrarë në ljutë Shprese ma dhe mua mëmbi Se do të këtehet babi in Do të kujdeset aj për mua Dhe për vla unë tim jetin Ga shtepia u ljargova Lajbin se durova dot Zemra mblontën ga mërzia Nga sytë mërje dhe lëtë, rrugës hodgjën e takovan, Sa obirë pëse qanë me lëtë, amë të regonë për halët tua, Do të ndihmoj betohën, zotë. Për jetën ti me i tregoja, a i më mbalëtën për qafim, me dorë plakum ledha tëmte, lot i pikuan bëj trupin tinë mundi moi me krips ka kiste vegeme te me xilla kujdes geni me yatimat ku shpreh jush zoti mbesa Kur unë dam më dha një liber, më dha një liber dhe më shtrengoj, sa këj liber është kur ani, shumë në jetë do të ndihmoj. Ah, këj liber më shpetoj, mua më dha vullnet për jetë, Për babin tim, lajë më soli, se është i gjallë, a i nuk ka vdhej. Shprej se ma dhe prapë mu këtyje, e kur nuk do t'i kemë. Babin unë e kam të gjallë, do t'ta kohem një dit me tërë. Shprejsh e ma dhe prap më këtëj e, e kur nuk do t'i kemë, badin unë e kam të gjallë, do t'ta kohem një diq me tësë. Gjurmova pas lëmë um të rrinë, lëfantë oke lëfantë e lëfantë. Nuk lajshven pa e kërku njoj lëmë um të rrinë, këtë dë bostë të më gjehë. Nuk lajshven pa e kërku njoj lëmë um të rrinë, këtë dë bostë të më gjehë. Më në funde kam kuptu se dunjaja qenë ka bosh Jo nuk lenë për ta me dhanë jo as një lire as një grosh Jo nuk lenë për ta me dhanë as një lire as një grosh Mo sënda shumë o njeri Në sa tionin e dunjas Kalimtarje në kët botë ahiratu laka me pas Kalimtarje në kët botë ahiratu laka me pas Të mjafton ty një kafshat o robi dinorita Se bohesh ashtë dorë shtërëngum, a di se krejt ke me ilan. Se bohesh ashtë dorë shtërëngum, a di se krejt ke me ilan. Shfri zokohë në rini, se se din avëhesh plak, Kush është ai që të dhaliri e smërzit e shti asfak, Kush ështaj që të dhaliri e smërzit ështi aspat Moskaboti e me thonë Aj se ka koja miri Se e gjeli sa bërë nuk banë Aj të vjenë në befasi Se e gjeli sa bërë nuk banë Aitë jenë befasim Allah ish përgjeth, lezit tonë këtër ildahiyyët ildushme Tani kërlën e athëm mëllë së zë zërur, abit gër halim Bismillahirrahmanirrahim Allahun e fëlem dërëjmë Kretin dhëjmë dhe faal e kërkojmë Ate që allahu subhanem vë thë ala urzanë s'ka kush mga rrugë e ti e lërgënë. Dhe ata që Allahu gjërleshanu e mëshiron, s'ka kush mga rahmeti ti që e lërgënë. Dëshmëj dhe, dhe deklaroj se nuk ka hyunji që meriton të adhurohet më të drejt për posë Allahu Subhanem vë ta'ala i cili është një pa ortak dhe pa rival. Dëshmëj dhe, dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem është rab dhe i dërguar i Allahut me të cilin Allahu gjëllëshanuhu e vëlosi vargun e pengamëris. Salavatet dhe selamet qofshim bi këtë buë, bi familjën e ti të pasrë të ndërshme, mi shok e ti fisnik dhe sin keresht, të sinqertë, dhe mi gjithë ata që sinqerisht eci në hapa e të të të tërë dhe në ditë në kametitë. Të ndëruar hojallar që janë të përnishëm në këtë me gjëris Të ndëruar ju të përnishëm që jeni në këtë sal E shpërëdem këtë ras të këti takimit që të këmbem dhe të shpalosim një pjesë të dhimbjes që kemi për ardhëmërin ton E këtë dhimbje mundohemi që të pakësojmë dhe të alargojmë duke tentuar të japim një kontribut i cili ndështëta nuk është edhe aq i ma për të parandaluar dirimin dhe format e ndryshme të degenerimi që dit e më dit e glabrojnë të rihun tonë mësliman shqiptarë në të toka. Jo rastisht këmi zhjerur të flasim për këtë temë në këtë qytetë në çuditë e dy universiteteve shqiptare ku janë grumbulluar një numër shumë i madh i studentëve shqiptar nga vizat e ndryshme shqiptare. Qëllimi jonë me këtë tribun dhe këtë takim është të ngrihim zërin e arsyes, zërin e logjikës, zërin e menjëse shëndosh që t'i themi stop dhe të thejmë ndalë dukurive negative që dita ditës dhe përtojnë në indin tonë, në indin e të rriut tonë shqiptarë. Të ndëruar që shafë se shumica dërmuaj se në këtë takim dhe të bim janë të ri. Mu për ju është njës dhe organizu kjo të i bunë dhe shumë faliminderi që keni ardhë dhe keni treguar gati shmërin tuaj që të qani hadhin e të rrives bashku me nejë. Të ndëruar, universitetet që i kemi, institucionet që i kemi fituar, të drejta që i gëzëjmë dhe ato që të të të të gëzëjmë, nuk do të vlejnë asë gjënë nëse rinia jonë shkatërohet, nëse rinia jonë degenerohet, nëse ajo tjetërësohet dhe shparoset në aspektin e moralit. Andaj, pjesa e dytë e kësaj të vivune ka të bënë me temën me titullë rinia dhe moralit rinia dhe nderi, rinia dhe virkyti, rinia dhe dëllirësia, rinia dhe përkoreja. Flasim për tem shumë të ndishme, flasim për tem shumë të rëndësishme, është qenësore, një popull në betet si popull dhe komë për verisa ka moralë, Në të moment që i zhduket morali, a i popull të zhduket. Mbaj një mend. Mbaj një mend dhe mos e haroni ju që e një të ri. Ju që do të të baj një prindrë nese, ju që të të temeloni familje. Mbaj një mend, këtë moto, këtë definicion, këtë regullë. Një popull, një kom, dhëtë mbetet po aqë sa ka moral dhe virtyte. Dhe në të moment që do të zhduket morali dhe virtyte, edhe ata dhëtë të zhduket. Vaj gjaku i dëshmorve, Vaj gjaku invalidve Vaj djerë sa e gjithë atyre që kanë kontribuar për të mirë në popullit ton Nëse ne rinja jonë shkatrohemi Nëse ne rinja degenerohemi dhe gjithërsohemi është kohë e fundi që ne duhet të vëndojnë gishtin në kotën ton Dhe të fillem të analizojmë Dhe të fillem të marim iniciativa dhe akcione Për të ndalë degenerimin, degenerimin në popullit tonë Sëtë, duke shletuar shtipin e ditës, lezoja me së tjerave përshemull një shkrym me titull Multikulturalizmi, politika dhe vlerat morale. Autori hletë në pjesën e tretë për prishën e moralit dhe përmend për degjerimet morale që gjindën në popullin tonë, tek shqiptarët. Nësë duke përmendi rastës se janë shumë të këqia, Jan raste shumë prek se janë rasht, raste që unë nuk kisha besuar se mund të ndodhin te populli jon. Jo as se si. Qort, kur ndalen dhe mendesë te populli jon është zdobsuar imani dhe besimi në Allahun. Kur ndalen dhe mendoj se feja sulmohet nga çdo kush. Çdo ditë feja është në grik të topit. Gjithkush e sulmon fen. Dhe ata që mundon dhe përpichim për të mirën e fez dhe isamin të, të troje Atere ndalëm dhe filoj të të besoj e kësa që shkuar në këtë shkrim Përmen disa skandalet të këqia të fliqura Që ndodin në mesin e popullit tonë Në mesin e shkollave tona Na imit dëshmitar të skandaleve të këtila Që këshin ndollu në disa shkollot e republikës tonë Për në disa muajve A presim A presim që fmiu janë tjetë ai Që dë tjetë me kryje të artikove në për gazeta tona A atërë e neve të të nga kujtojë të ragojim A atërë e neve të nga kujtojë të flasim A atërë e neve të të kërkojim për hoxalar dhe o hoxalar Mba një hytë be për nderin dhe moralin Se shkojnë nderin dhe moralin nga popullion A atërë të të kërkojim për intelektualve që të mbajnë tribuna dhe ligjera të në për universitetet dhe shkolla tonë për ndelim dhe moralin, a atëherët dhe të kërkejmë për politikanëve tanë që të ndërmarin të bishka, e cilin dhe një liqë që ka për të mbrojt ndelim dhe moralin tonë. A ku të bëhemi viktim me, atëherët dhe të në kujtojë sa kesë qenë ka të humbet moralin nga popullë jonë. Gjendja është alarmante. Situata është e kthill që që tani jo nesër që tani duhet të mobilizohemi, do të marrim, do të ndërmarrim iniciativa për të mbrojtur atcipit të moralit që ka mbetur në popullin ton dhe ta mbrojmë rinin ton nga shumë vështësues të gjendësuse që na vijnë nga katër anët e votës në popullin ton. Pastaj thot ky autori i shkrimit Tongjaret që janë duke ndodhur në këtë vend janë vetëm në dëmin e këtij populli shqiptar dhe nuk bën që të heshtim as pak. Ne si çibir që shqiptar në këtë vend duhet që të bëhemi shembull dhe fishtar për të mirë dhe të luftojmë dhe të urrejmë tek qihat. Duhet që të lidhim ngushtë vlerat kombëtare me ato fetare, të mësojmë çësitë e ndryshme shoqërore dhe të organizohemi për një të mirë të përbashkët, të mos lejojmë thotë, që a moralët të na udhhecin por të kriojmë kuadrë tonët e ushvira me moralë dhe me mirësi nëse e duham shqiptarim. Qanë halin e popullit tonë në mënyrë direkte, është evidente kjo që e thotë kjojnë e këtë artikull, në një gazetë tjetër le dhe një titullë kështu. Nga të rrët e gjashtë të mitur për zhdo ditë pastrohen nga alkoholin e toksikologi. Për zhdo ditë nga të rrët e gjashtë të mitur pahirë në bilikë, Pa i botë të atë më dvjetë si pas ligjeve të këtujit, shkojnë të pastrojnë nga alkoholit e përguar në toksikologi. Së të mos, kjo ndodhën gjatë festave dhe gjatë vikendeve. Numëri pacientëve, numëri më i madhi pacientëve që e pranojnë të shkojnë në toksikologi, jenë në moshën për 6 mëjt dhe 23 vjetë. Konsumojnë alkohol. Nga shumë profesor në shkohotën dryshme të mesme, Kam dëgjuar se në për eskruzionet dhe pikviqet që organizin shkohet e mesme, një piesë e ma dhe e nëzansëve tanë konsumojnë alkohol. Madja e që është majkeqe se vajzat, vajzat edhe ato konsumojnë alkohol. Ato dhe ata janë shqiptar dhe janë mësliman. Ato dhe ata kanë dëgjuar dhe kanë ledzuar dhe kanë mësuar sa ajo është endaluar petarisht, por edhe e dëmsh me shkencëtarisht. Thëtë pastaj, vitin e kaluar në një qytetë të Macedonisë u është bërë detoksimi 40 të miturve, kur të për të të të të mejtë kanë qenë vajza. Në një anketë që është bërë në, në mes shkollave të mesve në një qytetë të Macedonisë, ka të regua se 80% e rinjës për të të të të të mejtë konsumojnë alkojnë dhe natë, edhe atë në vend republike. Ata... Gjithashtu problemi i konsumimit të alkoolit në mesnjë të mitur u sërish është aktualizuar pas një muaji me fillimin e ekskluzioneve shkollore, bile edhe drektorët e shkollave dhe profesorët kanë thënë se janë të pa aftë për të ndalë këtë problem dhe këtë dikuri negative. Praktan disa prej citateve të gazetës së sotshme. Nëse grumbullojm shkrimet që flasin për këtë temë për 2-3 muaj do të kishim sielur para jush një grumë o të letrave me kësi citate dhe të regimet të këtële problemeve. Këto citate a nuk janë njaftë për ne, a nuk duhet të sensibilizujnë opinionin se situata nuk është e mirë, se kemi nevoj të dikthejni vlerave tona fetare të cilët e kanë mbrojtur këtë popull nga tjetërësimi dhe shkryrja E kanë ndotur këtë popull nga degjëllimi dhe shkatërimi. E kanë bë, e kanë ndotur dhe e kanë mbajtur kenar këtë popull. Nëse ne lejojmë që zhdukot fëja nga jargonit dhe vokabulari i on. Nëse ne lejojmë që fëja të përbuzhet dhe të nënçmohet nga shumë intelektualë dhe politikanë tonë. Nëse fëjës nuk i japim hapësirë në mediat elektronike dhe shtypurat tona, si ka mundësi që të nëmbrojë popullin tonë nga të gjërimi. Ku flitës të të për nderen dhe moralin? Ku aktualizohet tema e nderen dhe moralit? Kush e bardë brengën e nderen dhe moralit? Pre të riu të nuk mund të presi shë ajtë fat luftali pa epur për nëmbrojtë nderen dhe moralin sepse ajtë vlon nga pasjoni dhe epshe. A ti vlon gjaku dhe shpesh ana nuk vendos me racion dhe logjikë të shëndosh, dhe me iman të fuqishëm, por vendos me emocionet dhe efshin e tij. Andaj, çto ndikojit negative në mungesë të kulturës fetare në familjet tona për atë shtat për gjësit kryesor, të parët që e vartin përgjësinë janë prindërit, në shtëpiat e tyre, pastaj profesorët, arsimtarët në shkollat e tyre, pastaj intelektualët, politikanët në vendet e tyre e pasla i gjithë që qëqirja askosht nuk amnistohet nga kjo, nga kjo dhefekt. Dushemboj, do t'i përmeni që neve nëjka siel kultura jo në islame, që nejka siel neve Kurani dhe nejka siel neve Penga Meri sallallahu aleyhi wasallam. Shembojnë e par, e ka të reguar Allahun në Kuran dhe ka emërtuar të regjimi më i bukur, të regjimi më i mirë nuk mund t'ja kalon t'i tregimi novelisti ma i mirë për letërsi, sërse kjë shkrym dhe kjë tregim nuk është turur nga një romansjer i fuqishëm dhe i daluar për këtë tregim në e ka treguar Allahu krius i qive dhe i tokës a i cili fjallët e tijas kanë barim në kuptimet e veta, a i që e donë dhe i mëshiron njeriun dhe i sel shemboj për ata që kanë mend tregimi për Jusufin Alehi Salatu Veselam. Shemboj Shum interesant. Që nëse çdo Iri Piksporin ndalet dhe e lexon, dhe pastaj ndalet dhe analizon, nuk ka mundësi e mos ta gjend veten në këtë tregim. Iri eteli lindi dhe filloi edukimin në prehun e babas preh së tij, Jakubit alayhisalatu wassalam. Ra për izilistëve vëllezër të vet, të cilët e hadhen me një pus Erdh një karavan dhe nxori nga Pusi dhe e mori me vete në Egjipt dhe e shiti si skllav tek Azizi i cili ishte mbret i atij vendit apo kryeminist i atij shteti. Dhe kur e pa Yusufin Alayhis salam me virtute të larta morale, i ndershëm, besnik, i sinqert, bujar, e i bukur, e mbajtën për vete dhe e nderuan dhe respektuan e kër urit Jusufi a.s. e mori një shtatë të bukur e ishte i bukur sa gjysë me bukurisë e dynjasë e ishte shumë i tërhekshëm ishte simpatik ranë dashurin dhe i ti gruja e azizit e i bani vezvesë e shejtani asaj që të bën gjuna me këtë gjallosh me këtë bukurosh priti ajo që të ndelë nga palati Azizi, e imbirli dyartë mirë, e u bogati për te dhe i tha, hej, telek, e jakto, dhe thiri I Sufin a.s. që të bëjnë flisi, për ishte për nga meri Allahot për përpjot ndërë dhe moral, ishte fisnik dhe bujarë, ishte e pamundët një loset me ketë vej përshëmtuar, ishte e pamundët me të bjënë me ketë mëkatë dhe në ketë gabimë, qikonim, Por a mendoni veten në këtë situat, secili i ri, të cilën të cilën e thret një grua e pasur dhe e bukur se se ishte gruaja e krye ministrit. Dhe dhe ko dhe është me gurbet, nuk e jep askush dashjë i ri. A ka mundsi të refuzon këtë kërkesë dhe këtë ftesë? Por Yusufi alayhis salam me ndeshmërin më të madhe tha ma'adallahu, më ruaj Allahu Innehu rabbi ahsene me thuaje, se zoti më pregadit së trehim më të bukur dhe më të mirë. Innehu la juflihut dhalimun, e djeni sigurish se zulum qartë kur nuk kanë me shpëtu. Nuk ju përgjithë, ftesës të kësaj grue të pasër të bukur dhe rezistej duke më vojtër në derin dhe imanin e vetë. Edhepse ajo e kishtë mbjullur dyrë dhe nuk e shifte as kush këtë njeri dhe këtë gabim që mund të bënd të aji me këtë grua. O, djarësh dhe tjo i vajzë, kene parasysh këtë shembo, kene këtë parasysh këtë rast dhe këtë të regim të vërtet, milion përqeni vërtet të pëse e ka të reguar Allahu dhërgjelar, nuk është pral e imaginatës, nuk është rëfim të vërtet, pjell e iluzionit dhe fantazmës për është rast i vërtet që ka ndodhë me njeri shumë bujarë dhe fesnik për nga mirin Allahut Jusufin Alei Salatu Veselam Kraso dhe dveten guzimin, tërimrin, ndërshmërin, burërin, bujarin dhe fesnikrin tënde në rastet të sfides dhe sprovës dhe të Jusufit Alei Salatu Veselam rastin e dytë, në e të rëgjën për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, hadithin që e ban bivet, imam Bukhariu dhe imam Musimi në bësa e të të tëra. Një rast dhe të rëgjim shumë i gjatë, por neve në e intereson një pjesë e këtë rëgjimit. Tre djelmosha, tre njerës, ishin njës një rukë dhe një ullëtim. Izen shiu më një vend, dhe ata hynë dhe futen një shpelë. Duke qëndruar në shpelën, bjerë një shkam dhe ezen myrën e shpëllës dhe ata mbetën të burgosur në shpëllë. Kurepan mbetën se nuk kanë zgjirdje dhe qare tjetër, atër e filloj se tirit i lutët Allahot me vefët e tjetë mire që i kështë e bërë më herët. E njerit për tjëre e të regoj këtë rasë dhe e bëri këtë dua. Ta o oh Allah, qikoni, o oh Allah, e kam dashuruar shumë një vazë, E kam dashur pa mas. Dhe çdoherë kam menduar që të kem marrëdhënie me te. Asnjëherë s'm ka dal nga mendja bukuria, tërheqja dhe joshja e saj. Por kur dëshirova të kem marrëdhënie me te, ajo më bëri në kusht sa duash të paguash katësh para, nëse do të kesh marrëdhënie me mua dhe të kënaqesh me mua. Të mos kish apo sori. Shkova dhe punova dhe grumbullova pasuri aq sa dhët kisha mundësi të blej në derin e saj. Ah! Ah! Dhe mjerë në deri i musimanë dhe sot që ka ranë këtë nivel. Shitet dhe blehet me para. Shitet dhe blehet me para. O bura, o shqiptar, ko është në deri për të cilin shqiptarë e kalnin pushkën dhe e kalnin topin. A të ka që poshtë karanderi dhe burria e popullit tonë? Sot vritë e njëzit për vjetë dinarë, vritë e njëzit për një cigare, vritë e njëzit për një këngtare, e s'ka kush vritët për ndevë dhe moral më në mesin e popullit tonë. Kemi ne qindra rastet të pa zbuluara dhe të pandriquarat të vraseve enigmatike në vendim tonë, asë një për tyre nuk është për ndërë dhe për moral. A nuk është gjendje e miruesh me kjo? Dhe në koha, grat e lirat të ndeshme të qiten me pare, e dini se në gjahiditin e hershëm, në një rancët e parë, grat idhujtare, Idhujtare, jo besimtare Nuk i kanë shimderin me pare Kërë ardhë er hindi tjetë besën Për nga meri sallallahu a.s. Në disa parime dhe principe fetare Mes tyreve ishte Vala të znin Dhe mos bëjnë zina E tërhoqë shi dorën Hindi dhe tha Ewa, ewa të zni hërë Qudi Përhabi A ka mësitë bën zina Gryja e lirë Vetëm sklaveja mund të miret me prostitësion dhe zina, gruja e lirë dhe endershme nuk miret me këtë fun. Që në atë kohë paranimje e 400 viteve në një rancën e hershme, ka patur kujdes për nderin. E sot kemi rënë në nivelin e një rancës e hershme të atë hershme para se të gënë shpaldja e penga meri sallallahu aleyhi wasallam. Këtë gjallështë vazhdejtë vëgjimin e vetë dhe thaë, Kur grumbullova pasurin me caktuar dhe shkova sërish te ajo vajzë, ai i thash, ja parat, sa ishte në zot. Kishte nevojë për lekë dhe për para. Prezorit kishte ardhur këtë dërëgja. Tha, "Dhe u bora gatit kem marrdhënie me te." Tha, "Po njerëj, që fik Allahun, mos ndërkam ndërin me huaj pa të drejtë." O njerëj, Këtë frikë Allahun dhe mëse ndërkambë, mëse shkelë ndërë në hujë për të drejtë. Tha une, si ku se të në kështera një rufeja apo vetim në kohëtën time, unë grita, i alash lekt dhe të hollat dhe nga frikëa për Allahun e praktisa këtë mëkat dhe i ka. Thotë në fundë, o Allah, nëse këtë vepër largim nga këtë mëkat e kam bërë sincerisht për tyjë, në liron nga kjo vend, ku jemi ngushtuar dhe një burgosur nga kjo shkamën. Qëpa rezultati kishte? Qëka fitoj këtë djali? Thot, dikosht të të hapë, besa i ka qem i qmendur, të karë shansa krabite. E, nese qëka ponë të punë e madhe. Qëtu plasin të rritë? Kjo është gjua e rini së tonë. Këna që se e rritë, kërë plakë është pëndohë është, këthejë është, Ndrej që është bosh i më rrashëm Se më rrvesh kukush Kështë të fënë të rrit Kjo është dhe gjika që dominon Terinia jonë fatkesisht Nëse jam gabim Mund të më përmisonit të ndërguar Lëzër dhe motaj qeni këtë me gjlis Gjirisht Se fundi-fundit kjo është qa që halë i ton Nuk është tentim për të nënçmuar asë kënd Asë për të stëzë madhuar gjerat Po ju qeni së dënë në rëzët Kam një të regim këtu që më ka ardhën me internet për kërkova leje nga autori që të më eftë të plasta të regimit të regimin, po së më eftë për gjigja me email edhe nuk guzeta për meni, por me ledhu këtë regim, unë jam habit, habitin e dhe jo. Dhe këtë regim nuk është regim i vetën që na vjen neve pa gjalarën për mes emailar edhe internetit, por ka shumë të regimet ndryshme. Anda ju që e një student dhe e një universitet e dini ma mirë se unë e këtë gjendje dhe sigurisht se dakordoni me atë që e thamë dhe mendoj se jeni gjithashtu dakord se nuk jam nuk e zmadhue dhe nuk flasë asgjën ma tebër sa e që ju e shifni e përjetoni ndoshta dhe maket se kjo që e thamë unë e ka. Fituj ki gjallësh, ju lirua një piesë, zëvizi shkambi, paramendoni, shkambi i madhë, që njerzit të burra të mndehë nuk mundin të lëvizin lëvizje vet nga rahmeti i Allahut subhanahu wa taala. Nuk mundet të largojmë brengën mrzin. Vua të dhepëkllimin nga zemrat tona nëse nuk i rrekemi besimit të shëndosh dhe veprave të mira. Nëse nuk largojmë nga vështëritë e detyrimeve morale. Ska asnjë kot tërmendi vetëm frytet e ndeshmërisë. Epra شطيمي والدبريميت لله جل شانه ان الله نكان قد افله المؤمنون الذين هم في صلاه خاشعون والذين هم ان اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون كش بتول بسمتات اتا تشكر فلين نامزين كان پروليا ata që largohen nga fjartë të kota, ata që zëqatin e japim, ata që e mbrojnë dhejnë e tyre, për postë me gradë dhe robreshat e të tyre, dhe kush kërkon kënë nësi për, për, për te kësaj, ata i kanë te kaluar kufit dhe e nëzullum qarë. Dë, e fitojnë gjenetin dhe begatit e përhashmet e të gjenetit, Tët, pas të pasajnë në vazhdim, Allahu gjallëshanhu, ula i kohumullë varithun, ata janë të rashëgjimtartë, allëzhin e rritun e lëfirdausë pun fiha khalidun ata që e marë në që shpëblim firdausin ku do të meten përgjithmon dhe thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam men jadhmanu li ma bejnë lihjehi wa ma bejnë rijlehi adhmanu lawu lë gjenne kush më garanton atë që kam e zdi buz ve dhe më dhe njuhon dhe atë që kam e zdi kam ve unja garantoj ati gjennejti në transmeton Bukhari unë sajën e ti tre fiton këtsin e shpirtit dheratin e mendes. Sa e që hipet pas efshit dhe pasionit kur nuk bëhet rahat. Nëse ja ftohet të dashurës, nuk është rahat nga aforsia. Nëse largohet për të dashurës, nuk është rahat nga lalcia. Kryesorë kur nuk bëhet rahat sepse zemra e bën rahat përmendje Allahut dhe për ulë paqti. Fot Allahu Kur'an ela bizikillahi tatma'inul ulub. Sa vetëm duke përmendur Allahun që thonë zemrat dhe e katërta priyeton knacin e nga dhënimin ndaj epshit dhe pasionit luft e madhe luft gjiganta është lufta kundur epshit dhe pasionit tan andaj në momenti kërti e dominon epshin tan e nga dhënjen epshin tan dhe fiton luftën me epshin tan përjeton një knaci aqë të madhe dhe aqë të thel dhe aqë dhe përtuas e në thelsirat e ndjenjave tuja që nuk mund të përshkuat me fjartë e romansirit më të madhe në ruzën të kësorë Pastaj, këtyre njerëzve, Allahu Gjellëshanu u përshkuan që ka i prejtë kërbegatije, të të adet të li ibadje salihina ma la aynu rëat, wa la udhënun semjat, wa la khatar ala kalbi besher, kam përgatit të ropë e mi të devotëshëm ata që erruajnë imanin dhe erruajnë derin, atë që syri s'ka pa, veshës kanë dhe gjuë, asë që ndë njërë ka mundur mendja ati tja fantazohë këtë gjëti që i ri gjërë që me ndonë ndë një fantazit tonën të realizojshë gjërë ku shëpë dhe një bukurit ma dhe mahnit se berberuese gjërë ku ndë gjëmë për diçka të bukur kujto se bukurit e gjennetit janë shumë matë mëdhaja janë shumë matë vërteta janë shumë matë lezeqme se këtër të kësaj dhënjajë më suhabit, me të bukrat e dënjas, e të kalesh pragun dhe kufin që ka saktuar Allahu, e të marisht në përkam mderin e dikujt, e të nëmarisht në përkam mderin tanë, sepse ajo që i përët besimtarët e vërtet dhe sinqertë, ditin kërë dalin për Allahut është shumë e mave, e nërmë adisht se ka shumë shkaqe që e sirën dhe kjo pun, për për shkaqë të kohës dhe talam temën e shkaqeve, që s'edhin si dhe të dënjërimi a poprishe morale poprit tonë për ndë një takim tonin të asëshëm, nëse ju dëshironi dhe insistoni, dhe dhe atëherë e lusim Allahun gjëllëshantë mbron të mbronë popullin tonë, të uzënë rinjën tonë, e lusim Allahun gjëllëshantë në jefë rini, e cilë e dënë arsimin dhe e ka moralin me vete. Se vetëm kështu mund të fitëjmë dhe të esim për para, një, një rini universitarë, Një rini intelektuale Një rini e shkolluar Për gjithashtu fetare dhe morale Atër ku të bëjmë këtë sintez Mes arsimit Shkollimit, venderit dhe moralit dhe fes Atër e kemi kriua një, një një ratë E cilët një e shpres Për një ardëmërit të lumëtur Progresive dhe me prosperitet E lusë Allahun dhe leshanu që Këtër fjallë të jenë sinqerta të dalin nga zemrët sinqerte dhe dhe përtojnë nga zemrët të sinqerta dhe lusë Allahun gjëlle shano që të fjallë tjenë me dobi dhe rënsi për nejën e dunja dhe në akhirat. Wallahu ta'ala alëmë sallallahu ala muhammedin wa akhirat da'wanan ilhamdullillahi robbil alemin. Allah e shpërbet porgjën e ndëruar, para se të këllën e përjetit edhe njëhe lusë lezë rikon të këllën gani ilahi. O oh, sa shumirun turjam me qed din me qit islam t'vanderoj o oh allah çmë bër musliman t'vanderoj o oh allah ç burë musliman je i vetmi për ndihmë e friuvë kundëj lasi je i vetmi që aldurhad men la mazrobot afroga Ye i vetmi që avurohet, Menna ma zërubit afrohet. Ye i pasër dhe patmeta, Fjat e tua janë të vërteta, I madhërishëm je zote im Dhe të më ty dëbëjmë adhurim I madhërishëm je zote im Dhe të më ty dëbëjmë adhurim I madhërishëm je zote im jes je duwa simirsis kus krgon sot vechteje dengaruga eksajber je kus krgon sot vechteje dengaruga itsver jem kusprite jem dich mutre kon ver azciz dot it bishma zwarndro im o allah cılabı musliman Falënderoj o oh Allah, ju la bere musliman. Ku jeha musliman Në anëmban Asu allë ku shkam beth Që ka dertë ketë umet Asu allë ku shkam beth Që ka dertë ketë umet Sa shumë vite e milan Lërë nga tire Sulallah Jem do pësue, jem përqa Na mashtroj i kjo dunja Ajo gjenë në ratë e fa gjithnjë shkëlqeu si o super kulan sudorzun 1000 vjet botën sundu super kulan sudorzun 1000 vjet botën sundu ku je ti a besim pa se ti Krenar Krenaria u tret Të nënshmuar kemi mbet Krenaria u tret Të nënshmu kemi mbet Zohë ku ti o musliman Nga kërë Ndi ma Zotit s'ka me mri Dorën lotë pa jashtri Ndi ma Zotit s'ka me mri Mjaft jetu amë në mjerim Dhe kjona do t'keta ghim Gjëzohu t'i o besim tanë Se do t'vjen një ditë barë, Gjëzohu ti e besimtar, Se prënverë ka me nërë. Allah ishte vetë tani dhe hritanë, Tanit i qarë në pështëdhën e pjetët. Po që nderuar, në treko t'i qka nga metodat, Mëniret e zjedhje se problemi të amabilitetit në shëqti, Pështëve kjehë. Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillah, salatu, salamun loratullu. Pagëshim se punë amoralitetit është ekvivalent me punën e imanë. Sa më shumë që shtot imani bjerë amoralitetit dhe sa më shumë që të pësot imani shtot imoritetit. Andaj të okupim jonë i këtësot është të shtojnë imani në mesin e besinëtarë. Të li këtëjmë rimin tonë të ikvesimit, të angazërëmi të gjithë na që të në shtot imani nuk e njuhur Allahun gjërbeshanë në këtë ju sinë tonë, dhun të vansin ton, atë për cilën nuk mund të jetëm dhe atë për cilën nuk mund të bëjmë asë një hapë dhe asë një gjësë dhe asë një lëgjëzë një jetë të tonë. E pasaj, normalisë shtimi veprave të mirë, angazhimi i jonë në kohën e rjevë, dhe më dhënë angazhimi veprave të tërbyshme, të lëbëshme të të nësishme studimi, arsimimi, qëndërimi i me shikëritë të mirë, të të elementi që mund të ambrojnë popullin ton nga imorajtetja për rënja në, në rënja imorajt ton, pasaj, gjithashtu kuptimi i pasojave negative që selë amorajtitit e njëtë një popullit. Si ku se është shkatrimi i familje, si ku se është paksimi i thëmive, si ku se është adhe e simudjët e ndryshme, si ku se është e, paksimi i bugjetit, rënja ekonomis, krizat e ndryshme, ekonomili këtë e pasojët e gjonave. Andaj, këtë kemi pasojët e gjonave dhe këtë kemi pasojët e gjonave dhe këtë kemi pasojët e rëndësin e besimit, atë e sikurishtë të paksojët i maritisi, është dhe koha e ignorancës ku thuhej dëgjuan dhe nuk veprova goja e krimit. Ë përderisa përderisa një gjë e tillë nuk bëhet parim edhe mëto e jetës së njerëzve, mendoj se jo. Mund të më thonë se është një ignoranc parciale e pjesërishme dhe dikush një gjë e tillë e bën në mënyrë deklarative, dikush e bën në mënyrë praktike, mirë po, shpresoj të mos kemi arritë në atë shkallë të çoroditjes saqë të themi dëgjuan dhe nuk respektojnë. Salamu aleikum. Shpes kam frikë se mos të derëjoj. Si më këshilloni që të mbrohem nga devimi pas ulëzimit? Mos e bëj. A jeka boget? Sigurisht, s'ajdensë na kemi një dy fëderë se kemi me titull devimi pas ulëzimit. Dhe atë kemi shaluar detajesh se citën shkruajt që, një një nga cita që, Peshraft, që i në e bën njëri nga universitetit. Megjithëse, lista për shkruajt të formalë ndodhet në pritjen e Kardgula, ajo është, do thot, të mësin fen. Do të jemi vazhdimisht në kontakt me sinin na pes. Nuk dhëtë më jaftu me sëmëtali me praninë e ti një desë apo të dy, për duhet përmënen, përmëndalë, vazhdimisht të studionin të jenë dhe kamëson në të tërë. E dyta, vazhdimisht të mundohet të shtonë adhurimet të të tia, dhe qëda adhurim që e mësonë të praktikon dhe të mundohet të kapet për te. E treta, të kujdesit për shuqyrim e vetë, qëpa shuqyri e kamë, me të kënë shuqyror dhe me kërë. Se të si v që shëmbulli i shoku të mirë dhe shëmbulli i shokit të keqë është të goqë që shëmbulli i farkatari dhe shëmbulli ati që shëtë parfymë. Farkatari nëse nuk të djekë nuk të djekë a robat, së pakë nuk hatë aron të keqë, erë të keqë, dhe shqyëtë i parfymit nëse nuk tjetë parfymë në vetë të marësh në shtëpërë, së pakë nuk hatë aron të mirë në shqytorën e ti. Kështë që edhe te nëse zgjertë besimtar të deboshëm që ka dhen ngan gatina e pandevit pas lutjes ka me të ndihmu edhe ti. Si do pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Bujyja rast janë mat kuçum dëshëtojnë, nda şeytanin se një tre janë mat kuçum dëshëtojnë se dy e kështu me radhë." Andaj sa më shpesh qenin me xhamat, me xhufit të devotshëm, këto mbron inshallah nga devini pas lutjes. Fojëi lëruar e krem abdiu, pak më parë përmendët se teoria dhe praktika në islam janë të pandashme. Jusë si jo qëllarë në formë teorike shumë këni dhe në mund, zotë ju shpërgletë, por jusë si jo qëllarë si dhe sa punoni në mënirë praktike për qështjën e moralit dhe të fesë. Mendoj se në parashtrimin dhe në formulimin e pytje s'ka vrejtje. Në formë teorike këni dhe në mund. Si të thuet mund, atë e mund, ajma i ka të ikalu dimenzionet e teorisë, është shëndrum praktik. Kjo është e para. E dyta, asë ne nuk e jopim vetës atë trejtë, që derisa flasim për raportet mes teorisë dhe praktikës, ti marim pytjet gjematit e dhe të jothemi që ka bani ju në teoria dhe që ka bani në praktikë. Njetën, ke pranojmë as dikuj tjetër, që me në marim pytje ju po flisni, po që ka bani në praktikë. Me zhidhate, për të mos u kuptu se po i kipë i përgjegjes, ardhe e jonë nga Kosova këtu, mendoj se është ma shumë se teori. Sëra më alejkum. Nëse duhet të kemi armërinë të shëndosh, do të kemi një lidhje martese të shëndosh. Si qendron puna me disa motra të cilat propozojnë, të cilat gjemti propozojnë një lidhje martësore, kurse ata vdesën u uten se nuk u pranon pasi që si u pëlqejnë. Allahu e shrove. Kan vetëm se një pjesë e problemeve që lindin ndonëse nga llafortët, me s'jen dhe vajzave në çështjen e martesës. Si dëgjoft, ju e dini shumë se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka zëguar kriterin e për zgjedhjes sërmates. Edhe për femrën edhe për mashkullin. Për femrën ka thonë gruaja, grua apo femra e marr tonë njeriu për shkak të bukurisë së saj, për shkak të pasurisë së saj, për shkak të soi të saj dhe për shkak të fesë së saj. Zgjidh në atë që ka fenë, kjo mëshin duart. Do të thejë është edhe frytullita e gruaja me fenë. Gruaja që, që beson Allahun dhe ka frikë prej tij. Ajo ka me ndyruve dhe burin e saj dhe ka me ndykuve dhe të mjitë ti. Kunse në nëmë tjetër, ka dhanë gjithashtu kriterët për mashkurën. Dhe ka të kua një pasoj që vjen nëse nuk e përdojnë këtë kriterën për zgjelën e mashkurën. Thëtë për nga mërësallahu a.s.v. nëse ju vjen një gjelosh me fenë dhe moralin e të qëtë jeni razi, jeni dakord, mërë të jeni përndryshe dhe të bëndë e sajtë i madhë ruzën pë që rrëdi e marë dhu dhe duhet të këtë andë këtojnë parametët dhe këtojnë kriterët e përgjendit sëpemës dhe mashtët për matës dhe nuk duhet na të anashkëlejmë apo të injurëm o fetët e këtila se që bukuria është kalimtare bukuria është kalimtare edhe pasuria është kalimtare dy sende e fundit janë afat gjate në një e mashtët e tjetër feja dhe soj tabjati dhe soj nuk në nërishojnë Po feja është ajo që e regulon jetën bashkëtore dhe jetën familjarë në atë formë, që të dhjetë cëtë të dhjetë cëtë të dhjetyat që i ka, burit të dhjetë të veta dhe këtë të dhjetë të dhjetë të veta, veta, veta dhe kështuk i garanton harmoni jetës bashkëtore dhe jetës familjarë. Nëse një musliman në shtetën islam, elel fen, do të ekzekutohet, pse do të ekzekutohet, si da të janë arsi, Allah i Shqaudet, përshë po e fenë. Ajo duhet bëhet për arsye se vet Rasullullah sallallahu alajhi wasallam ka thonë ashtu. Do thot për çështje të fesë, për dispozita për këto me radh, ne i referohemi Kuranit edhe Sunnetit. Edhe nëse Rasullullah sallallahu alajhi wasallam ka thonë për një gjë se duhet bëhet kështu, atëherë normalisht se nuk kemi e, sepse më the mirë se sa ajo që ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Nëse mundet do të mishtes, dhe më shtesë shkurt. Do më kjo është thëgjë më tepër provokative të atyreve që flasin për të drejtën e mendimit dhe lirinë e shprehjes. Ne mundohen që ti këthe në Islamin se në Islam nuk ka hapësirë për mendim ndryshe. Mirpo këtu nuk është vetëm për Islamin kjo veti, çdo send, çdo send, çdo botë kuptim, çdo ideologji, edhe pse është toksore, ka kufijë që nuk lejohet të, të anashkalon. Letje se ato ditë në gazetat tona, shtypin tonë me këtë rastin, do të problemin e këtyve afëres apo skandalit apo do të allo të pa shpjegumt të Dibranëve në me atë bazën në shtarat Amerikanë-Umerikë, një i për Shqiptarë, dhe vëdhët, i njohës, i vëtur Shqiptarë, thëtë, mese nuk dohë të tash, shkela, apo për në përkomë në demokracinë, dhëtë me embrojt edhe me dhunë, edhe me forëcë. Dhe dhëtë paska të diska, edhe në demokraci që dhëtë me embrojt edhe me forëcë. Paska të diska, që edhe në demokraci meritojnë për ta të, të, të, të iqet kokat i kujtë. Tho, nuk, nuk ka asni potë kuptim, asni ideologi e doksore, e njerëzëve që kanë shpikë, e që nuk ka masa ekstreme, apo ekzekutimi ekstreme, nësa ato anashkallon, apo kondoshtohen, apo tentohen të, të shkelin. E si ka mundësi për fejnë e Zotit që të të tëtë Zotit se është fej e vërtet, dhe është dëshmu me milionat dëshmisë se është fej e vërtet, që dikush ku të të lan të lunë me fejnë të hinë e delë si me qene e jone rastoran, apër kafa, apër kaficë më s'ketë ekzekutime t'ila, nuk ka në gjikë të shëndoshë që e pengon një vefrim të këtë t'ilë. Sa po punohet në realizimin e të shërgjete për shënjoreve e shkollove private, ku do të dalin kuadrë të shëndoshat dhe dëkuar në frim të islamit? Nuk punohet direkt, konkretisht, por punohet, dhe më thonë, në matë planin afat gjatë, këtë takim dhe këtë turbim dhe kjo trivun është kontrivimur në këtë të rritim, sepse ato çelvet dhe shkolla private duhet ju vetë një jug që ni student në programe të ndryshme të Evropës subministore do të universit e 90%. Dhe ata që janë në mëshë dishku. Ju jeni ata që i bëni këtë iniciativë, këtë projektë, un jam hoç. E emni ashtë apshalime se çka bën të tres banë, çka nuk bën. Teja dhe populli janë përgjegjësia gjithë në kushtecësive të më imja. Në jetë të së bashku do të ndihmojmë njëri-tjetrin të ngrihen institucione të cilat të ton, ton, dhe të mbrojnë rrininë tonë, fëmijët tonë nga dërime dhe dërime dhe dërime. Normandisht se për njeteve kryesore dhe shumë të rënseshme në mbrojtjen e edukimit të të njive tonë dhe pas të rrinis tonë janë eksistimi i, i qendrave edukativarësimojët të shëndosha, duke të duar qenë nga qendra e djetë të universitetitë. Por, dhe më dhërë, nëse ne arim kryen të kryen një të një të një të një të një të një të nj Al-xemad dyemim për gjithë këtë punë me len Allahu subhanahu wa ta'ala. Po. Në fund ju u shalutoj të gjithë juve jovajët me këtë këshillë për studentët që përcëtojmos përballën e provave të verës. me spiri dot ta kemi parasysh se çdo gjë e cila na ndodh, një pjesë jo e vogël e përgjithësisë bën pjesë vetë neve. Kërflasim për shemë për qëroditjet e ndryshme morale, pas taj për pasojat që sielin apo tërheqin pasë vetës, ato duhet të adim se një pjesë të përgjësit se kemi edhe ne. Andaj mënyra ma e drejtë të mënduarit për balë këtyre gjanave, është që ne të shofim se ku kemi gabu, si ka mundësi që të evitohen ato pasoja, eventualisht të minimizohen. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, duhet mos mashtrohemi pas të, shfrinimave edhe devijimeve që janë shumë të mëdha por që fatkeqësisht ë i ofrohen rinis son në mënyrë të veçantë të mbështjellura me një ambalazh shumë tërheqës, shumë yoshse, cilave u bë atë një marketing shumë magjepsës. Konkretisht po do me fol për organizimin e mbrëmjeve të maturës për po them kushtimisht fëmijët respektivisht për fëmijët e rritur apo të rinj e hershëm, të cilët sapo përfundojnë shkollën e mesme madje edhe në shkollat fillore ka filluar të organizohet, e qëllimi kryesor i aty me manifest